І накульгуючи, заточуючись на кощі верболозу, жалючися кропиву, дряпаючи пальці об галуздя шипшини, побігла стежкою до своєї хати, що собі ліда її крізь зелені запинало верб конобелі саду. Біль ставав майже нестерпним, від нього паморочилась голова, але вона таки бігла. І в якось митій здалося, що рідна хата змилостивилась і побігла їй назустріч. Пабло відчайдушно жукав у собі, бодай, однієї якоїсь посутньої пристрасті, хоч однієї. Зрештою, він чекав розплати літа за творче бойство своєї цьогорічної весни. Він знав, що жажлива, гарячковита і навдововижив плідна весна, подарувавши йому творчу ненависть та усамітнення навіть від найближчих друзів, був лихим і добрим, був чортом і богом водночас, помститься потім осоружним занепадом. Всю весну він жив майже на форсованому емоційному регістрі, знемагав від роботи в майстерні, ліпив, малював, гончарував, душа його сміялася і плакала. Закінчуючи одну картину, він уже бачив уяві нову, захваліше і глибше. І він спав лише кілька годин на добу, тільки тоді, коли засинала на його руці глибоким, упокореним сном послідовниця художника Пабло Пікасо та вона, поки прокидалась, він уже встигав закінчувати ще один її портрет, випробовуючи нову манеру малюнка в кубістичному стилі. Мила моя лошичко з оксамитовими губами і великими густокарими вирлами, що дивляться трішки косма. І це надає їм більшої, черевлівішої принади. Загониста моя лошичко, ти любила того Пабло, якого люблю навіть я сам. Його пристрасті вистачило тоді на все, здавалося, чим більше тратиш себе, тим ти й невичерпніший. Знав, що той хміль відомстить по хміллям, але пив його волю. Все, душа вже бракує, може, то був останній її спала? Коли ще мусить вичерпатись Пабло Пікасо? Найгірше, що тобі доведеться бути свідком цієї драми, яка розігрувалась упродовж півстоліття століття і називається творчістю художника Пабло Пікасо. Він таки постарів за останні кілька років, бо чого б тоді йому стану його душі, який він вважав звичним, ставати очікуваним, а потім і святом. Зрештою, і тоді, весною, він би застави під тисячу чертів за його настирливу пропозицію приїхати до Лувру, розтринькати кілька годин. То було б марнотратство нечуване. Весною, а не зараз, коли душа його ледве животіє на дотації розуму та досвіду. Вчора йому не піддалась глина. Позавчора він замавав коліна з фавільного пенсія. На тому тижні він у них побачений за дід, пославшись на зайнятість роботою. Якою роботою? Самоїдством та гірким усвідомленням того, що навіть палахкаю дід не засвітить його душі, бодай підсліпуватої свічечки? Хіба цього не помічає жен? А може я це вдатно приховую? Від нього, від і дід? А від саме самого? Жен залишив картини «Білокор» на сам кінець. Вирішив спершу показати мексиканські маски, щоб хоч якось розкрутити круговерть фантазії Пабло. Бо з усіх міфологій він чомусь визнає лише мексиканську і вірить, що цей народ таки не втратив безпосередності відчуттів. Пабло так і каже, цивілізація давно зробила пересадку почувань сучасної людини. Операція була проведена під таким глибоким наркозом світових катаклизмів, що її відчули тільки поодинокі митці, які, збагнувши це, впали в безпросвітний відчай. Ми всі товчемося у вторинному емоційному світі, який нам по здешевлених цінах продукує мистецтво. Паблу мовчки наче знічев'я розглядав маски, по його місистих вигляцях сновигали жовна, він завченим рухом сягнув на грудну кишеню білої батистової сорочки, Дістав сигарету, ткнув її між губи, фільтром навспак, але Ежен промовчав. Кілька разів чвиргав за пальничкою, але не припалював. Вітер погойдував кватирку, і вона кидала сонячникового зайчика на вилицю Пабло. Слухай, Ежене, який пройди світ винайшов дзеркало? Доісторичний, Пабло, доісторичний. Цей винахід можеш сміливо переписати неандертальцеві, який навкарачки пив воду з озера. Колька його матері – неандерталці, мовив Пабло, і паркет під ним зарепів. «І яка різниця, Пабло?» – відказує Ежен, і знову обтріпує ногависі чорного костюма, що облягає його худу, згорблену статуру, так, наче не костюма шита для нього, а він народжений саме для цього костюма. «Яка різниця?» «Коли б саме матір того неандертальця вхопила Колька, за ним би побачив себе у годії інший». «Ні, ці стіни такі магічні. Дух усе французького блазня в них таки не вичах зовсім. Ти потихеньку епігониш?» – відливо проказав Пабло, і на його шиї здувчились грубі жили. Всі можливі дотепи на тему цього кабінету та його власників уже сказані.